Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Elhamdülillahi rabbil alemin.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 dhe thëtë kam borqët të cilat i kam marë për gjëra elementarë, por nuk po mund t'i kthej. Po i marë të gjitha se bepet dhe e kam vendos në shi tje ja shtëpin vetëm për të të lartë borqët, por nuk po shi tëtët. A kam gjuna vonim në këthimit të borqët. Marja borqët fetarit është elejuar, dhe gjithashtot t'i ndihmojmë dikuj që kanë u i për borqë edhe kja është vej për e lavdruar dhe fetarit e shpërbluar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 shikuesi që pyët për gjendje ti, mendoj Allah dhe në masë mirë se ti nuk kje gjuna, nga se ti, fillimisht, ke marë bërë për gjire elementare. Dhe ji duke edhe në mundin maksimal, madje dhe shtëpin e ke vendos në shqitja, për ta këtë i borëshin. Dhe mendoj se edhe bërçlit të mirë kuptojnë. Nga se Allah gjëll e ola thot, o inkane dhu osretin, fën edhi retun ila me i sëra, në qovë se i është vërtirësu gjendja, ati që u ka bërqë, nuk kamën si me e këthy, fënë edhira tun, ila me i sara, preteni diri sot t'i letësot gjendja. Këse bërqën e islam është, është një bëmirësi, është një sadaka, është një punë humane që e bëndikosh. Dhe në qovë se shojmë se aji që nga ka bërqë, me dëvërtit për mundohet, për ja për mundin që të na e këthen bërqën, për ja i është në gushtu gjendja, ekonomika dhe i kanë dalë gjërat e paparashikuara, kanë menduar se e kthen, kanë menduar se e shet shtëpin, por ja i ka dal ndryshe, duhet ta mirë kuptojmë. Duhet ta mirë kuptojmë dhe duhet ta din ai që i ka dikush borxh se sot që do të thotë i ndihmon borxhliot që t'i ashtyn afatin. Derin kur ai ka mundsi me këtë borxh, ta dinë se në kët afatezem apo në kët shturet afate ai ka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 që daton që nga kohrat e Ibrahimit alayhis salam. Dhe e ka provuar kë tradit edhe vet Muhamedi sallallahu alaihi wasallam andaj edhe ka renditur në veprat që i takojnë natyrshmërisë njerëzore. E natyrshmëria është do të thotë që fëmiut të bëhet sunat. Por mkuen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam siguruar nuk ka qenë e njohur shtimi i drekave Apo organizimi ndë një ahengu, organizimi ndë një cërëmënje caktuar në lidhe me sunetin. Nuk ka pasu. Êshtë bëfëmi u sunet, ka marrë fond. Ma të pejgamberi të ozërëm ka përveruar që fëmi u të bëhet sunet në ditë në shtatë. Kështë kjo është më e shëndosh, më e letë për te e kështë më ratë. Ditë në shtatë bëhet sunet. Andë nuk ka qenë tradit. Mirë po, më vonë njerës ka fëlluar që edhe këtë ta festojnë.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 po për shkak të gzimit që e ka përjetu se djali i ut e ka kalu, do thot një një ëh, do ta bar për të, një ngarkies për të e ka kalu me sukses dhe në pas dhe dhe si pasojë këtij gzimit ti do më e falendëru Allahun Azuxhel, do thot me një drejtësuar mëshve dhe dashamirëtu nuk ka diçka të keqe. Ndërsa fakti që njerëz tani po ngushtohen se duhet të mundi diçka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 të, të, të manifestohet gzimi për te në mënyra që Allah është hidrëuar dhe i ka ndalu pejgamberi s.a.s. -sal Por në qofë se te dan, nuk prisht punë me shtru. Nuk dan nga se nuk i ke mundësit, ose e mënda se në gushturë më saferët, ose ba, qështja është e hapër në këtë drejtim. E... Thëtë më ka vdik, nëna në kërë i kam pasë dymet vetë,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 Ofronjyli lumturie dhe gëzimi se po ndiehesh pak më komot lidhje me sprovën që të ka godit. Atë kjo është hajr alhamdulillah. Por nuk varet kjo, a më mira, a më ke shme ponga se ti s'eki këtë dorë këta dorë. Nëse ndraport me nenën, nuk ka të bëjë diçka ondra jote me të. Përveç se ndrojtë caktuar që tash nuk nuk dua të zgjeroj më to për shkak të kuos. Thotë jam e martuar i kam dy fëmi.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 Por kështu përgjithësisht në bazë është e pyetja, nuk po më merr guximin që më vlerësosë ti kjo ardhe në atë shkollë se duhet mundo apo i ti. Duhet me një situatë mirë, duhet me një burrë mirë, me një situatë mirë për, me mujtë për, për them, se, në se më mund të më donë një përgjigje. Por po tham se nëse më pyet a e ke gjëna me kërku mundo apo ti dhe më don nuk e ke gjëna, gjuajosh kjo e vërtet. A e ke obligim mundo ti, nuk e di. Se në çfarë situatë ka arrit pa morali i burrit tënd. Dhe fakti që podron për fëmijë, nuk e di sa so janë fëmijët e mdhaj, do ashta fëmit e kjashtë mby, saçi so tindosh me burrën, po fmia ja vimë ty, nuk shkon me burrën. Në këtë rast spontan ti për fëmia. Andaj ka shumë paqartësinë këtë pyetje që mpengojnë me dhonjë përgjigje të drejtë për drejtë. Mëndoj se ke nevojë me skuqtin i hoxh, me asaruar gjendën të çu se ki, më aspegu domon problemin e bazat dhe pastaj më mor vendimet e duhura. A thotë Ka disa pythje, tësat e kemi dhënd disar përgjigje, do të atë lidhe me rukje, me seher, janë përshrytër është përshherë, përsham të dhëtë një kurjes mërë me cikl, a muj me të bësë sehira. Se uh, seher nuk është i në lidhën me cikl mujor, por është i në lidhën me shumë aspekte. Ti du është që të kujdesesh për dhekrin, për përmendin e allahët a zonë gjallë. Duhet të kujdes për mbrojtjen tënde nga sërerë pavarësisht ai me cikël apo nuk i me cikël. Është vërtet se gjatë ciklit gruaja është më e adopt në kuptimin e mbrojtjes nga sërerë shumë durim nuk ka si mësimi kry. Por ka durime që mund t'ia kompenzojnë ato që nuk ka mësimi më bë. Sigurisht si është përmendje Allahu ta xhel. Andaj përmend Allahu xhelahu shumë ta shpresh gjatë ciklit me rinë Allahu xhelahu të bëhet mbrojtje nga nga këto sërerët që japin. ë Thot, a kam shpëllimin e njëjtë nëse lezuim në një surë të Koranit në gjuhën arabe, mirë po që është me shkronin e lëtine. Pasit të lezuim surë në gjuhën arabe në shkronin e lëtine, po ashtu të e të gjuhën në internet i simë në rabeshtë. Dhe një kosishtë duke lezuim në gjuhën Shqipë. E kam përmenë disa rështë e kunderuar se nuk lejohet me lezu Koranin në gjuhën arabe me shkronja latina. Përshka këtë, jo për poshëmëri se sh nuk përputhën. Dhe faktu që nuk përputhën, nuk kanë mundës i shkronet latina me e shprej atë që shprejet me shkronet në gjuhë në arabe. Dhe shpeshër mund të ketë edhe ndryshim të kuptimit. Nga se në gjuhë në arabe, për shambull, shkunja hë është tri loja. Dhe përdurimi i seci lojë të kësaj hëje japë kuptim të saktuar fjales që është përdur. Në gjuhë në arabe i kemi dy lojë të dë Se ja ju ndrikojn kuptim dy lloj të S's, S së edhe Sad që ngjojnë në latine, një S shkruhet. Dhe dua ta them që nuk bën me lezuar. Mami lexon gjuhën shqipe, s'po kupton çka po thuaj, e për arabisht mëso. Mëso mëzuar arabisht, nuk është e pamundshme. Mendoj se vij imi një kurs intensiv të ndonjë gojë apo ndonjë motor musliman që mëson Kur'an gjatë tëra, nëse bëhet kjo për gjithë në shkurt.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 Sekuandruar, u rikthyem në pjesën e dytë të misionit ton dhe jemi në pritë të telefonatave dhe nga regjia na bën me dije se më njëkohëta telefonat e inkuadrojm. Selam aleikum. Aleikum salam wa rahmatullah. Unë jam kontributi aty që jam por ashtu. Alejot me rrugën e kurrën në telefon, do të është një sikur që sigurisht të zgjidhë normali kurorë po. a më lëzon telefon. Alejo do të vonë zgjuar telefon kurorë. Po te atar. Ti je ai dytas. Përshëm nëse jemi në, në shah në kafe dhe ti do më ia paguaj atë xhokut kafen, mirë pajtem ato poshtë zotë shavum nuk shpaguai, a, a jetë objegua për mi, e, dhe më domethën. O tator Ta është pyetshëm që ja paguante ato. Edhe pse ai ka bëri, artikulli 39 D që ka bëi ti më shpaguar. Po, është qartë. Edhe si ty që jantësh skripta për studentat chim fakultet, na edhe nuk i kemi dashur financione, është mirë. Dëgoni, dovojë të jera libra çdo toku, për lojë momo ma original. A keni këtyjume? Po, është qartë. Qartë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 Mbarësiën fjalët Allah e Allahut azhallahu te zelzoon ndatot cilën sevap. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam shpërblimin e leximit e Kandelit me shkronja, jo me atë në çka është ku shkronja. Siçojtë ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se kush e lexon një shkronjë të Kuranit i ka 10 sevat për të, një shkronjë mezu. Poq ar në telefon, është në gur, është në hekër an letra ku do të qoftë, është fjalë Allah xhallahu. Prandaj nuk hum, e humb, do kjo leximi i madh. Sot që njerëma pa Kuranin në telefon, nga se Kuran e bën çdo ku njerë. Dhe në rrasë të saktuar, prate dikona se ka pakua, nëzirë, letë zanë, kjo është hajrë që më ne duhet të është të zotë për të mira. Këton. Betimi për dheqë, në që se dikush ka betu, është betu në lanë në zogjellë, po është zotë e paguj, më ne si më shumë këto betime jenë për presjan, që mështë me pakua, se me tregu, se one po duhet me pagu, së so që realisht është betim, me njetin e betimit. Po së të qoftë, në që të të pagun,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 Kjo dojmë varët apëtën, dojmë pej situatës dhe pej librit. Mendoj që nuk duhet që autori që është lodhë për librin dhe e ka vendosë në sitje, nuk duhet që ta dëmtojmë ne duke, për shambull, i u shmangur bleres libët dhe duke bler libët të fotokopiuara. Nuk duhet nga si kjo dëmtim. Për nga meri, sallallahu a sallam, ka ndaluar gjëllëjt të dëmit dhe dëmtimit. Por, në qofës të për shambull, but fjalë për varfrin, s'ka mundsi me blej, jo për shitje, jo për tregti, jo për me fitu, ka situata dhe rrethona kur dietartë e kanë e kanë lejuar. Është nuk duhet të që të fitojmë peisaj, nuk duhet që të zgjerohemi tepër, nuk duhet për shkak të kemi telefona në jap nga 200 euro, 250 euro, 300 euro e pastaj themi se s'kam parë me blej brapas. Me se kjo është një lloj arsyetimi pavarëndës.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 Këto prezent të po Aki, për një një pjahër, një të bimë të eboni shërqatë, kanë organizu, Aki kanë një shërhojtë a 5 nëjë së, së vëdi, po kanë filin u nëndikë 450 mëjë. Aty, kërë olin në që në shukë kanë i zarë për a saunit e, e, e të të të të të begi, E këta personat shumë dhe një kjo është bidatë në sërë të bëndë këllet me nga mirë, që më lasë në, në, në, këni, zohë, në, shkashë, në më nekëni për që ke zarë fa është bidatë në shkallë kështë. Më bëa lasë në Avrika. Njesë më falë. A është lidhja? Pa, pa, hëna. Do ashtë ta veç me kuptu cëla pjesë kanë thonë që e bidatë se nuk ndëgjova mira, pëtonë, lë melëshu Kurana, për qëka? At... No, Kën pa. për me, e këtë këtë, këtë në do, në disar vazën, edhe kanë organizu, për dhe kanë tirë 500 në së aferën në një një strandë të mamë. Dhe do, në malë për ka postë dhe dhe të zeshë shë ka postë, a më zarëshën e kanë qitë në dhe në të nëshë anë, të do jo. nërë e shërë përbora, e kanë qitë kanë i zarëshë, a është bidatë, a është konegë, këllë e penamet, a shukët i penamet, a kan A këta persona, një dhe sen, është bidatë. Sërponë ku arre të nga me, që këtë zarfi. A bidatë asë është. E qëfar zarfi, s'po kuptoj, qëfar zafi kanë vendosë? E kanë qitë zarfi me shtipoja ah, e oga është ndonë. Aaaaaa. E po që, po ta. Po, po, po, po, po, po, qëptoja. Po, po. Se, lëj, lëj, tradites, ka herë poqudite me ato që po do gjojmë po. Uh, Në thërja e akikës, thërja kurbanëve për akika dhe të bimi njerëzve, uh, absolutisht nuk ka të bëmë e bidatë, përkona zërësunet e pejgamberi sallallahu aleyhi sallam, ashe Muhammedi sallallahu aleyhi sallam, uh, ka thënë se el meuludu mërhunun be akikatihi. Fmiu i posëllinur është i lidhur më akikën e vetë. Skuptim, falërimin dhe Allahu Xhela Wala dhe mirënjohja për këtë begati plotësohet atëherë kur prindi e therr qurbanin për fëmijën e tij. Dhe ka qenë shumë e njohur në kohën e pejgamberit sasallam akika. Muhamedi sallallahu aleyhi ve sellem ka therr qurban dash për nipat e tij Hasanin dhe Husenin. E pastaj mënyra se si njëriu e bën shpërdon e mirë, e shpërndan komplet athirr sikur se kanë thirrë ta njerëz. Kjo absolutisht pastaj nuk është nuk është më rëndsi. Kështuja, kjo ardhet që është sunet është. Dhe është sunet. Vendosja e zarfave që njerëzit më futin para nte do të thotë për shkak të fmijut, kurdo më uruf mi diçka, që s'ka të bëjë me syrat e me bidat. Për kuptojë që ka të bëjë me syrat edhe me bidat, por po më duket si mi farrllë metode, nuk e di pse e kanë b}{u kët. Nuk po më e kuptoj pse i kanë vendosur zarfat, më vendos parën te aftën.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 dhe i bojma të ceremoni të ndonë e mojnë një yjtëve pa ma shkurtim nështë në qamit në desha si e shkita e sprejgo të kjo form mm. dhe pyjtja dytër së a bënë në bo në pjesë të i kretat në gjojnë shtjipe që të ishën pyjtja se përket falës në më gjimon ka zirë matë e fësakas kjo është shumë i mirë alhamdulat që Allah u gjallë u ala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 dhe gjitha ledzim në gjuh tjetër, është ledzimi për këthimit dhe i kuptimit, por ju realisht i fjallet Allah të azogjel. Adhe nuk, nuk arrije qëlimi në qëfë se ledzohen ajet e Koranit që kanë të bëj me dhikrin pas namazit, dhe ta të, të mu ledzohë në gjuhë në Shqipe. Në qëse bëjt që e për dhikrin e sabajt edhe takshamit, ose dhikrin lutje që i thët besimtari, parëse më në me fletë, edhe këtu preferoj që të bëjt në gj Për shkak se ato janë shprehje që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam dhe dijetarët kanë përmendur se kur bie fjra për lutjet që janë të transmetuara nga pejgamberi sallallahu së alajhi wasallam, para as të caktuar, sikurse është lutja para xhumes ose lutja e sabahit dhe akshamit, atë në këtë rast vetëm jo që nuk bën gjuhë tjetër, po edhe në gjuhën arabe nuk lejohet me një dhënjë shprehje. Duhet të thuhet me shprehje, me fjalët që i ka përdorur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam.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 Dhajsa abiju ka dosh me e përsërit, do të tëtë, uh, këtë lutje para pejga mirës o sëllëm, me shëku se e kam së mirë përmash. Dhe kërka në fund të fjole Wabi Nebi i kelle dhi ersëlt, ka thun Wabi Resul i kelle dhi ersëlt. Në vend të vjësët Nebi, e ka përdur fjole në Resul. Që në gjurë qipët dalimet me styrit dy shpreve e fjoleve nuk vrehen, nga se për të dyat për këthet i dërguar, por në gjurë n Në pejgamberi sot më ka përmiresu ka thon u binnebi ke le dii result thuaj binnebi ke mosu biresulike se nebi është grat dhe rasuli është grat dhe pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë bashkum mes dyave nebi dhe rasul dhe e sallim, ka se po të kishte më thën u biresuli ke le dii result do të thotë është përsëritur rasul arselt pak në gjunë rabe më komplikuar ndan e kuptuar suship për duve sa kët më përmend se edhe në gjunë rabe Nuk llohet zaventimi i shprehjeve dhe fjalëve që ndoshta e kanë kuptimin e për afërt me atë që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, por duhet të thonë lutjet, sikur si ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për shkak se lutjet janë shpallje, çalla ja ka shpall Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Në çësën e gjurë arabe, një lloj, një lloj hapësire të, të tillë nuk e kemi, që një fjalë me zëvësim me fjalë tjetër, ndonëse në gjuhë shqipe kja bën çësën edhe më edhe më më të papranuar. Prandaj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 më posht kuptimin e lutje që për e thua, dhe këtë është në regullë pas taj. Për jo që do të të të bëjmë këtë në gjurë shqipën nga se të thash lutjet që kanë të bëjmë me ato që në kam su pegamberi së salem. Së kusë lutja mas e zanit, lutja sabajt e akshamit, lutja e gjumit, këtë duhet më bu në gjurë në rabët. Lutje tira që ti do në me lutë Allah më për to, ti ki nevoj, o Allah, më shëra, shëraje në prindem tem shorë, familjen time, gruan time, fëmijët e mi shorë kët. O Allah, më ndihmo me kët borxhit. O Allah, më ndihmo të punsohem. O Allah, më ndihmo në provime. Lutje që kanë bërë me ty, këto bën në gjuhën shqipe. Kto nuk është, ku është? Më sku te hoxha më thon, "Unë po duam me bë kët lutje Allahu Xhelalu dhe Hola, po ma përkthe në arabisht sër ship spobajke." Së jo. Ship lejohet, madje është e kërkuar të bëhet në gjuhën e njeriu që lut Allahu Xhelalu veala. Në, në kët rast në gjuhën shqipe. Nga se duhet daluar me lutjes që ka të bëjmë me kërkesat tona dhe me lutje që i bëjmë si përgjigje e mësimeve të Muhammedit sallallahu aleyhi o sallam. Andaj përreza pyte për dhekrim, që të bëhet në gjuhën arabe, nga se mundësia e egzistan, nuk ka të qëka që e vështirësan, nuk ka të qëka që e bëndë pa mundëshme, andaj nuk kemi arshuja që mështë të bëjmë kështu. Allahu edhe në mas mire. Uh, Inkuadrojmë të në rad Selam aleikum. Aleikum selam wa rahmatullah. Hoje shtani pyetje metabolo kshu. Ë, Or uh, unë huç ton ku un po merr gjumë kshu, edhe ditën edhe natën edhe po kam pengesë edhe namaz nuk po m'i mer vës, nuk po m'i mëmsoa skorjo. Dejta më pyet huç jam unë kjo më kon ai nai nai pengesë shejtanit ose diçka nai. Po, po është qartë. Me çu po jam shumë shumë i lodhur.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 Dhe sot kanë ne kuptuar, duhet sabër, duhet angazhim, duhet përpjekje, duhet vullnet, qase kjo, e kjo nga se bëlletin, edhe këtu është rime. Qase zakonisht edhe pllokshtit e shton më tepër humbi i vullnetit. Njeri humb vullnetin, edhe at plloksit që ka ja shton edhe dyfish pllokstin. Nuk të bën unë vullnet, do të luftojë njeriu, u mundon më, më, më, më përpjek. Qase nga nganjëherë gjithëndë janë në merxime, po luftojm kundër xhumit për ta kryer punën e caktuar që ja duhet me kry. Dhe mendoj se duhet njeriu të jetë, do të thot, uh, më i vullnetshëm, uh, më ambiciaz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 dhe më ta largu. Por as sesimos si leja që, do të thotë, kjo lodhje, kjo plagështi, ë të ndikojë në në në në në shqetësimin tën, zonën e depresionin tek ti, çfarë po më duhet, çka më ka gjetë kuptën normale. Këthe kjo është mundje, sikurse është mundja e tjera. Dikush është mundë, kët dikush më, dikush më këtë me këtë, ka lanë me linë Allahu më nduar, andaj duhet vullnet, duhet ambicie, duhet angazhëm i vazhdueshëm, duhet përpjekje dhe me lenë Allah xhelaula ia dal inshallah.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 Edo, fal nuk, nuk e kam qartë, kur po falë, qëka po të vjenë? Ma, sa të pështi, me e kërë po të falë. Jo, së më falë, une, une këto nuk po, në është ta për juve, ati është lidi e qartë, për, për mu është e pa kuptushme. Do të fjallë, nuk janë qartë, nuk jam nuk e kuptu, uralë është për qëka po për ytëtë, dhe për dhe se nuk po e kuptaj, nuk mund të amartë përgjithinë për e përgjithi, sa përme. Që të kodroni, për saqë ta tentoni atë atë në kuadroni, kësaj se po ka pengesa në lidhje, vjen kaç por është diçka jashtë jashtë dëshirës do jashtë mundësisë tonë me me me çendryshat. Orna. Selam alejkum, gjendje? Aleikum salam, erhatu allah. Kam di vjetje. Po. Po. Po, hajza, shkane, hankura, sti, shateo, bako, jam. Do të kenë qroshtësh atëvojam. Po? Në 10 janëveri jore, po. nuk u po. e pa guvinë. Po. Po. E, re, edita, unjum, vë, për, më spërëdën më ka, për që që me familiareskë gjëtë falënë. Edhe edhë dita, onë në mëshën vërë për stëllë të gjeçëane. I, këmënduë me mësë, së skëve në, në në arabe, Një e, një e pasë shkëm ujë. Këma, kërami në e shkërë një latinë, e këmë lepëzuë, në shkëm banë në katë atëmë. Pa. Pasit që shkërës në arabës një familjë me kuptuarë. Ava e shpër blefë të gjithë nërua. Amin. Amin. <laughs> Se për këtë përjtës, po, shumë interesantë. Në shkërën pjesë në beruarë me e kërosë, nga të të nuk paguat rrima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 Gjashtë pjesë e Kosovës, scoçora po integron, koçora po përmirëson. Dhe gjithatë shpenzimet që janë bërë atje, edhe të ujit, edhe të rrymës, dikush ato i paguon. Ose, ose nuk e di, nuk dua të paralajkoj, po, po them, ose do të na faturojnë ne veko, ose gradualisht kur të rregullohet situata, ata kanë më i pagu ato. Gjashtë, ose i paguon shteti për ta, ose diçka komendon, po dikush i paguon ato. Në komu cimësh ku fal ato, ato. Dhe mendoj që ëh uh, është një është një vepër dyshimt. Tha mendoj që Miru më largu peisajafton. O thot, përse për ti e shezën rrymën për gjëra që të duan, shëzojnë shtëpinë dhe paguaj ato që shëzojn. Por jo më skuaj ti nga se çka nëse për shembull bëhen marrëtimes të caktuara dhe i faturuhet ataj ja, diku që për shembull fatkeçisht s'ka të bëj me të aftën. Ja, ati e pjesëmartë gjunat i japën. A tjë, ja, e, duhet të them që ata që Ja natpjes po atë për momentin kanë leje se të paguajnë rrym. Pa këtu nuk do të thashë që duhet me këç përdor tash këtë mundësi se sado që unë po harxhoj satmoj, unë po shpërdor satmoj, edhe po ndiz dhe stuva edhe kur kam nevojë, kur s'kam nevojë aksomerov, pse ato s'paguhet. Po nuk është kështu se dikur paguhet ose dikush e pagun, qase ajo është harxhim. Dhe parazo po harxohet, ajo duhet të paguhet. Ku i faturohet kjo? A është diçka tjetër? Por, pa tjetër se e ka faturën dhe vetë dhe ka qëmjën dhe vetë. Dhe me ndaj shë, do të përdoj se ashtë punë e dyshemët dhe nuk e kemi të qartë realisht qfarë për ndohet, kuj t'i faturën, kush e pagun këtë, se me qenë që e pagun nesër vlajët, por sot e ka pa para, por e faturën dikur, të nëmë unë e pagun, ani, kur dhe që e pagun së mërënësi, por me pagun dikur shëte. Dhe këtë dhëtë me pagun ajë që i ka shudzuar, në që, që o Dhe kjo është padërgsi që nuk duhet natyemi pjesëmarrës në këtë padërgsi. Allahu te mësimi i avën. Fakti që je ke tentuar të mësuj Kur'an nuk e pas mundsi, nuk po e kontestoj se ai e mundu. Mesuri e mundu dhe mosnë ke pakcion që ta kemi më vështir. Për mendesë se do të na më pas pak më shumë sabër. Ka një shkollë mësuj për shkakun 2 ditë ose 2 ditë apo teatër, katër ka të dalë sot munosh. Por bien kjaç po jo më lezu Kur'an në gjun rroba me shkruan e latine. Ju jo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 Që shki mundësi me, me për, për trihaja, me një me përdojrë. Dojtë në prisha kuptimit. Ndaj, tenta me mësu, edhe pejgamberi sëse më ka thonë, kush e ledzënë Kur'anin. Wa hua Alehi Shak, ka vështërstimin e zu, ka problem dhe të mësot. Feli u e gjëran, i ka dëshë probleme. Edhe shë problemin e ledzimit, edhe shë problemin e mund dhe përpjekes. Në ti mundon me mësu, sa të mundësh, këta në këtë dole, këta në këtë mosë dërë zë.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 Aleikum, salam, marahumtullam. Hoqin berum, deshpa me pyqë për të vdekurin. Po. Alejo, hëtë me qunë haqë di kënë, në Vatranos? Po, e qartë, qartë. Dhe përshëm dhe shëllam. Falem dhe, falem dhe res, aleikum, salam, marahum. Dërgimi i dikujtë në haqë për ta kry haqën për të vdekurin që quet bedel, fetër eshtë në esencë është i lejuar. Lejotë, ë në bosë shumë argumente. Një nga ato, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në Haxh e kanë dëgjuar një njerëz duke bërë talbiya, duke thënë lebeik, uh, ë po me amër të caktuar, ka thonë lebeikallahu me an shubruma. O zot, po të përdiqëm ti për Haxh në amër të shubrumës. Ka thonë pejgamberi zotë, kush është shubruma? Ka thonë kush që njëri, ka thonë kush ri jam i, i ka vdek për të duan buhash ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aqabuhaj per veten ka thon ju ka thon hujja an nafsika thumma an shubruma bën haç fillimisht për veten tënde pastaj për shubrumën dhe kjo është argument se lejohet të bëh haç për dikën tjetër por me kurrë që njëri me buhajin djallë për veti pastaj me buhaj për dikën kjo është e para e dyta që duhet të them këtu është se duhejuar pak edhe në dyon ai që po themo me toha portugaç për shembull dikush i ofrt Uh, sa ka qenë gjatë, a ka pasë mundësia me bohaqë, ka ka e rikush, ka, ka pasë mundësia me bohaqë gjithë vjetë, po s'ka dosh me bohaqëja. Në këtër zjetarë, për këtë njeri që ka papësit me bohaqë, po s'ka dosh vetë me bohaqë, s'ka qenë i interesë me bohaqë, në këtër zjetarët, do tëtë nuk e preferojnë që përta me bohaqë. Nga se haqëj, kurzuat njëti. Njëti du të me pasë me bohaqë. Pas t Mirë, në regullë, kë njëri i vdekur nuk ka mëndë si me bo haqë tashë, se ka vdekë, për a ka pasë njët me bo haqë, ju s'ka pasë njët, kur asë i ka përmerë. Atër, pa njët, nuk mëshë mëjaqu dikujt se vapin me zarë, kër e s'ka doshë me marë ti, së u këngjot. Nësë dërë me i bo mirë ati, i jepë së dhe ka fukareve, në emërë të ti, ndë është të lau gjëllë leole e a falë më katët,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 Selam aleikum. Aleikum, selam, rahmatullohi. Do shta me të gjithë, se që dy e jam e nënkuadrumën këtë emisionë për kuran, për gjuën Shqipe, unëve se jem ka e ledë, gotë, jam veshë dhe në përfundin, në emër të Allah, e kom se vo, pa po, ma shumë gjuën në arabe, me qënëse që pashë Allah nuk di ato në gjuën në arabe. Po, po e qartë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 Se i përket pyte se par nga njëre, njëre nuk kam dritë në keqë koptojnë. Kur'an me ledzu, Kur'an me ledzu, për me fitu sevapin e ledzimit të Kur'anit, që për një shkrojnë i ka dhëtë sevapë, duhet bëtë në gjuhën arabe. Shtë Allah e ka zbritë. Me ledzu, Kur'an në gjuhën në Shqipe, a ka sevap, po shumë ka sevapë.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 ande ksu nuk i thu leximin kuran. Kë nuk do më mësë mësë saj, të mos duhet të si, mos më lezuar kuran gjuhën shqipe. Larg asaj, lezos sa të mundesh. Por mos mendoim se kjo është merancim. Mos të mendoim se me leximin e Kuranit në gjuhën shqipe e zavencojm 100% leximin e Kuranit në gjuhën arabë. Jo, nuk zavencohet. Nuk ka asgjë që e zavencon leximin e Kuranit në gjuhën arabë. Nuk ka asgjë që e zavencon. Nga sa i mbetet mbetet i posaçëm. Por që nuk do të thot se Kurani gjithjë vetëm me praktikë larg asaj kisë vop. Elhamdullahi çikord fond leximit. O pat vazhdon me lexim. Por mos thjet vetëm lexim, me lexim. Jo. Por doz gjithjëshipë ndaluta jetat. Shikoj çka kërkohet opitie. Shikoj sikadinu alo do popoi. Shikoj argumentet që Allahu i përmend në Kur'an. Për gjëra të caktuara se ai është i vetmi me që merren ta adurohet se Kurani është hak, se kjo kështu kështu. Mos e këto argumente. Medito.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 me e nashkallu, nuk duke të me e me e nënglishuatëm. Mëndësije egzistën, pra ndaj, qëtësë e mundësin. Dhe duhet të dëllën thash me shturë e dujtë gjërave që do tëtë sesila e ka, e ka specifikene e vete. Allah edhe në masë mirë. Inkuadrojmë të nëtë në radhës. Minë rama. Minë rama. Jënë në dëgjusë nga Prishtinam. Po? Do shtarë me ditë, ashtë lënjusme, që me bo be rajshëm,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 dhe nëse burri e traton gruan, do do me bë me betu, me psuu familen, kështu nuk shpëton familja. Shpëton familja nëse ai nalt nga kjo keqë dhe pendon te Allahu, jo me bëti mërrhashëm. Hymë don Pasha Allah, po ai mund të për të kaluar më vonë se ka paas, nuk kanë dua edhe kështu më radh, dhe jo më betu, po me gjithë mëyra se ai e largon nga vëmendja të kaluarën e tij, që mos me pas probleme. Por ai betoi mërrhashëm në Allah. E vazhdo pastaj ose në Kur'an, vendosë dorën në Kur'an, vallahi është e vërtetë. E pastaj vazhdo më duhet i me haram, kjo është haram i haram. Na rënëu. Nuk lejohet dot të thotë që njeriu merr rreth kështu. Qase këtë ran i ka, i ka shumë të kutia. E para ashtë, është se betimi i rrashëm zotë, kjo është haram i madh. E dyta është saj nuk penalon me këtë ran të keqën, po pija hap dyrt të keqës, kjo është e keqë. Ne duhet të them që Nuk ka shkëliu më këto, nuk ka mënyrë me të zgjidhet problemin. Por duhet më u ndalun nga Allahu i na rrut nga nga kërcënga, nga, nga zinja. Familja rrut me moral, nuk rrut me me rranë e mashtrime. Familja rrut me ndershmëri dhe me moral të mirë. Nuk nuk rrut me gënjeshtër e mashtrime, beptime të rreshme. Kështu nuk huaz familja. A duhet të them që duhet të punuhet te Allahu xhalla uala. Me dhon në fund këto të kërcënga, më hy tek familja e ti e kështu rrut familja me leng Allah të mallënor. Kam një telefon në kuadror. Selam aleikum ho xhimero. Aleikum selam ورحمه الله. Te shohme ta boni vizitën se kam stinë. Normal. Ah, uh, motra është shtat zona e Kandëryës, edhe punon në Prishtinë, domethënë fremi trovicës, domethënë në Prishtinë. Dhe stamë hyrja e kohët leju me bashkun namazë, domethënë drekën me qendil, edhe shkoj ku pak edhe përshëndetua. Ne çoft, ne çoft.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 Ngoj, kuronën që për edhjën televizor, këtu që për qëtë një program, që tu e me zonë gjumëmi, a o shtë haram? Po, po, e qartë, e qartë. Alemini. Uh, elhamdula që po e ndëgjën kuronën, dhe normal njëri ju, komën si me kuni lodhur, ose me pasën i përgjëm, dhe me, në kur, me në gjummi, kuronim, kur të nëzonë gjumëmi duke e ndëgjën kuronë nuk është haram, nuk është haram, nuk është gjuna nëse kjo dishka që ti nuk e bën me dëshirë me vullnet, nuk e ke përmendën çmuk Koranas me me përbukur nga kësaj, por është do të thot një gjendje që ka dhe dhe të kaplon ty jashtë fuqisë dhe aftësisë dhe mundësisë tënde për të rezistuar. A ndër nuk or gjuna, me nëzon, kuran, nuk orë, nuk orë gjuna, shala, të zon gjumi duke ndajur Koran nuk ka nuk ka gjuna inshallah. ë telefozon etj. Salamu alaqë, ojë. Aleykum, salamu alaqëtullah. Këm nga ty fyrit dhe e bu. Orda? Nga marrës kur përtoj, së pojëm të koncentru. Dhe dy ta për një vjetë. Nga fërëmi tenet ju ka shenë vërë. Dhe me tonë, ju ka vërë rafë që ha gjë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Ku është kasham s'u kuptoi? Yes, Nuk s'u kuptoi. Jesh po të kupton se ka yku kasham, s'u kuptoi. S'u dëgjo atë. Do të na puni shosh të atë që zor, eh. Do na puni kasham, kasham orash, më të të, ndonë lokush tur parazu. Çu është normal të të. A vore, vore po po. Po po kuptova, fal, fal. Fal se po po them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 Dhe komu dhe që ai që ka qenë ngritur të bëhet me ulëxë të marrë, andaj mendoj që do të nëse i ka i kanë humbur shenjat e varrit, do të shëm, është bëra po barabart me tokë, do të duhet që të vendosim ç'o shenja që njerëzit të dinë se këtu është varr, që mos timbi mbi të, mos të ulën mbi të, qase me me me shkel mbi varr, me ul mbi varr është haram, endaluar, nuk andaj nuk bën. Andaj nëse varri është rrafshur me tokë, njerëzit dorosht nuk një kanë mundësi me di se këtu është varr. Andaj mirësh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 Gjo gjinderu me desha një pykje e, ishmud, thar, me t'avohë. Orna. Jom ishmut me shëndetjo dhe pankreasit. Po. Pa. Dhe desha për e ramazan. Une mund kam thonë që nuk më nëshme alëgjeru sefse kom të te terapi kom të rihem dhide. Po, po. Ato nësë nuk mujë, nësë nuk e pia, nësë nuk e pia, nësë nuk e përdorim bërë në dhides, kom të bërë një pjetëmaja. Po, po e qartë, e qartë un sallallahu alaihi wasallam. Për mëേഷ് Allahu subhanahu wa taala qet sharon ndihmon ty të gjithë muslimanë dhe, gjith, musliman dhe muslimane që vuajn dhehiqen kërcëngas mund Allahu subhanahu wa taala i shoro dhe ndihmoft me të kaluës provat e svitet të sajte. Uh, është vërtet se agjërimi është obligim dhe nuk duhet t'jemi të pakujdessëm për boll të obligimi. Duhet ta kryjmë me ndëshmëri, të ta kryjmë me sinqeritet dhe besnikëri ndaj Zotit xhallaxhelaluh. Në në teatër të të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 në qovësë është analgetikë që është kunder dhimbjeve, atër kamën komë, si të zavënsojt me supozitor, e që marja e supozitorët në agjerim nuk e prishtë agjerimin, dhe të zavënsojt terapin në qovësë bëhet fjallëveq për pushimin e dhimbjeve dhe nuk bëhet fjallës e agjerimit në garkon ty, atër e ti e pushon dhimin me lene e lotëmanuar me supozitor dhe vërnë agjerimin. Po du të thamësa, du me marë konsultim mjekësorë më u konsumë mjekun, se realisht, do të të gjendje e të shëndecora, sot le e në ty ma gjurës sa jo. Në që fse mjek të e besu shumë, jo, se ka mjek që edhe të shnojshme ja u kështë nalë në gjënimin, një jo, të smudëve, jo gjithë kërë me konsultu, që so, ka njështë përpërgjatë shumë mjekot, haj që kërë i me në gjënu. Ne Valona ka bo për ligi ma gjënimin, dhe i smuri liruat nga gjënimin, por duhet me u liru me bindje dhe me Po ai vërtetohu. Tashiko se a ka dozavesim tableta apo nuk ka dozavesim? A përkeso gjendje apo jo? Po pothuajçi që dhimbja këtu mbaron, vjen në situatë mjaftëse jo, ti duhet të merr tuta tableta detyrimisht. Nuk ka dozavesim për to, nuk ka mënyrë tjetër që mund t'i futesh drupin tën përmesë përmes për tabletave që futen përmes gjes, atë në kët rast ti lrosh nga gjërimi. Ne thonë se mund të është kronike, nuk ka shrem. Po është e vazhdueshme dhe gjithmonë keni për terapi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 Dhe si kur që e lemrua shku në ruar, kërështë dhe pjytja funit për santa, dhe këtu edhe përfundon takimi i jonë në këtë emision. Allah onë lësë, zohet, në lojë që zotit në uzon në ruane drejtë dhe të në ruan nga gjdo e keqët dhe keqët bërës. Dhe në takimi në ashëm, zotit ruajt, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.